Nem Visszafogom magam Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van Nem Kejfel Jancsi Elég a Jánossal A Spirit FM 87.6-on És az interneten Mit már itt? Hát zeneileg nagyjából olyanok leszünk Hát leszünk, leszek Mint amit most hallanak Ian garberek és kis gyeret felváltva fog szólni néha együtt. Az apropót talán tudják, ha nem, akkor majd kérdésre vagy attól független elárulom. Néhány perccel ezelőtt arról beszélgettem a barátnőmmel, hogy 2000 októberében, amikor a frissen induló Keifei egy egy Mahavisnu számmal kezdődött, amely talán 28 perc volt, de lehet, hogy Shakti volt. Akkor Kármán István megkérdezte, hogy én ezt komolyan gondolom-e. Némileg a szabadságba beletartozik az, hogy az ember olyan zenei környezetbe rakja magát, amilyenbe szeretné, és ez ma Magyarországon. Különös tekintettel, hogy ez most tévéműsor is. Hát... Aki zeneileg egy ilyen get up and jelleget szeretne reggel hallani, ma 2020. október 26-án, hétfő reggel, annak csalódást fogok okozni, bocsánatot kérek. Ami a pontos időt illeti és az időmeghatározást, azon már te túl vagyunk. 2020, október 26-a van, hétfő, a pontos idő, három perccel múlott 7 óra 9. Nincs hideg, és ha minden igaz, akkor napközben sem lesz hideg. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli. 14 éven a uliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Volt lehetősége arra, hogy a legkülönbözőbb partnereket és a legkülönbözőbb témákat szerkessem be, át és keresztül, de én úgy döntöttem, hogy nem élek ezzel a lehetőséggel. Helyette, helyettük felajánlom önöknek, hogy beszélgessünk. Beszélgessünk arról, ami Önöket foglalkoztatja. Egy kérésem van, hogy amiről beszélünk, vagy beszélni fogunk, az tényleg foglalkoztassa Önöket, tehát hogy érzékeljem, hogy az valamiért Önöknek valamiért fontos, hogy miért, az majd menet közben kiderül. Jelenleg a Civil a pályán, Fiala a címűsorban az egyik legnagyobb küzdelmem azért folyik, hogy akik ott vannak, ha már eljöttek, akkor legyenek személyesek. Nem állok rosszul, de nem állítanám, hogy jól állok. 061-877-0877 Egyekből, ahonnan én indulok, ott köd van, a síkságon, ahova érkeztem, ott nincs köd. Állítólag néhány óra múlva fel szakadozik a felhőzet, és a nap is ki fog sütni. Majd tapasztalni fogják. Hölgyeim és uraim, ez a kejfejancsi, csak bújjanak rajta. 061-877-0877 Figyelek, ha van mire. Jó reggelt. Jó réget kívánok! Az, hogy nagyjaink ezeket a tömegrendezvényeket minden további nélkül megengedik, ez én szerintem kimeríti a passzív tömeggyilkosságnak a fogalmát. Lehet, hogy erősen fogalmaztam. Kik azok a nagyjaink? Hát na vajon kik, hát a kormány, a operatív törzs, a nem gondolja, hát nem hogy ezek nem, egy, nem egyenrangú partnerek? Tehát azért az, hogy ez nem az a rangúságon, nekik egyöntetően egy ellen kéne ennek mondani. Nem számít, hogy kinek mi a rangja. Ön ellent mond? Persze? Ön ellent mond? Minek mondok ellent? Aminek érdekében most felszólalt. Annak ellent mond? Hát, na, na, hát nem az, hogy támogassák a tömegrendezményeket. És miért nem... Fornak egységbe azok az emberek, akik ezt akarják, és mennek el az utcára tüntetni annak érdekében. A hát kérdézet következő. Hát talán azért, mert sokan lennének, és akkor az is egy tömegrendezvény lenne. Tömegrendezvény, mondja Jó, hát tömegrendezvénynek, hát, hogy ez a tömegrendezvénynek, hogy nagy fejű. Rossz is lehet, annak legalább értelme lenne. Ennek most, amit ezek a hülyék megengednek, oda, ennek nincs. Úgy ugye eszembe jut néha méró, hát nem kell fölgyújtani, elég szabadon eleszteni a vírust. A szám azt... ennyi volt. Hát mi volt. Mi volt a virágnyelv, azt nem nagyon tudom. Ki volt kint a Fradi meccsem? Ki volt kint az eszefetüntetésem? Ki volt? 061 87, 0877 Jó, hát akkor mesélek én Önöknek csak két dolgot. Az egyik az, hogy márciusban, ha emlékeznek rá, a civil a pályán úgy működött, hogy lecserélték a diszletét, akkor még nem volt meg az új, kapott egy asztalt, és négy fotelt. Ez a négy fotel viszonylag messze voltak egymástól, hogy valójában voltak-e másfél méterre, nem tudom, de minden mindenesetre messze voltak egymástól a vendégek, mint amilyen messze voltak a szombaton. Amit egyébként szóvá is tettek, köztük például Rangos Katalin, aki például abban az időszakban talán ha egyszer jött el, és aztán édesapja óvása érdekében, aki egy idős, igen idős ember, nem jött el, hogy ne vigye haza a vírust. Most, amikor rosszabb a helyzet, édesapja él, és tudom, egészségnek örvend, maradjon is így, eljön. És amikor azt kérdezi az ember, Tulajdonképpen csak kíváncsiságból, és a tulajdonképpen itt fosztóképzőt, szóval tulajdonképpen törölve, azt kérdezi, hogy mi változott. Akkor Rangos Katalin, de behelyettesíthetjük ebbe a helyzetbe a múlt héten György Pált, Erkárpáti Pétert, Sziri 44.4 444.h-t. Tehát, hogy az ember megkérdezi, hogy miért és nincs benne ellenségesség. Ellenségesség abból adódik, hogy barátságtalannak fogják fel a kérdést. Az én részemről az agressziót jelentkezik, hogy érzékelem a közeget, és nem a normális hangsúlyjal kérdezem, hanem annál erőteljesebben, hiszen tudom, hogy az illető és egy bizonyos közeg ellenségesnek fogja felfogni a kérdésemet, amit mégis fel akarok tenni, ezért nyomatékkal kérdezem, holott annak a nyomatéknak ott semmi helye. Csak szeretném megérteni a világ és benne az emberek működését. És hát nem múló küzdelmet folytatok annak érdekében, hogy rájöjjek a saját maga működésére. 061-877-0877. Hölgyém és Uraim, a Kejfejancsi. Itt van Farkas Örs, aki a Kormányzati Tájékoztatási Központnak fontos munkatársa, aki készít egy selfit a meccsen, azt meglátja a hú és mi erre Farkas Örs reakciója. Erre Farkas Örs reakciója az, hogy átmeneti időre eltünteti a Facebook oldaláról ezt a fényképet, ami pontosan olyan viselkedés, ahogy a gyerekek viselkednek. Ha letagadom, nincs. Farkasörös elmúlt 18 éves. Fontos állami beosztása van, hogy a fénykép ügyében, hogy maszk nélkül készült róla fotó, ez egy selfie, mekkora a felelőssége. Nem is érintem. A 444.20 szemlézi. Hogyha én megláttam volna, én valószínűleg szóvá se tettem volna. Szóval ha én meglátok egy fényképet, nem azt nézem rajta mindjárt, hogy van-e rajta ember, és a van rajta ember, akkor van rajta maszk. vagy legalábbis ezt feltételezem magamról, de ezt más megteszi. Farkas rájön erre, bármit, hogy ki van pécézve, talán ez egy megfelelő szó, talán nem. Mi az első reakciója eltünteti? Aztán elnézést kér. Ebben a sorrendben. Ne felejtsék el, amikor Rónai Egonnal beszélgettem arról, hogy ő kiment a Superkupa döntőre, én pedig úgy gondoltam, hogy nem megyek ki. Mint hogy nagy valószínűséggel kimehetnék a Fradi meccsre is, amikor játszik a Barcelonával, vagy a juventus nem tudom melyiké lesz a soron következő, amit a névstadionban játszanak, tudom nem névstadion, nekem már így rögzült. De ha a járványhelyzet így marad, én nem fogom a messzit látni. Nem hiszem, hogy mindenben ennyire következetes lennék, de van pár dolog, amit a munkám miatt, amit itt tolok magam előtt, nem engedhetem meg magamnak, hogy következetlen legyek, független attól, hogy a médiában elfoglalt helyemet lehet, hogy semennyire nem érinteni. 01 877 0877 mostohy önök De nem előbb hallottam Önt ilyen a parkas kapcsolatban, tudja, szomorú, hogyha ilyen parkas őrsök polcon vannak, ilyen jólakott obodások, vagy más nem tudok rájuk mondani, ilyen Dömötör Csaba, Orbán Balázs, meg egyebek, Szóval addig megettem a fene az egész kormány. Megnéztem a felkészülés meghatározatlan, ideig tartó együttlétre. Azért kell hozzá a telefonom, mert az elmúlt időben egy könyv volt, a Kruszowski Dénesnek volt egy könyve, amely meglehetősen hájpolva volt, és engem nem különsebben ragadott magával. Nem volt egy rossz könyv, de sem volt annyira jó, mint amennyire nagyra tartották. És itt van ez a horvát lédi film, H-nélkül, ez a felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre. Nem hoztam a formámat a tekintetben szombaton, hogy eredetleg az volt az elképzelésem, hogy ezzel kezdem a beszélgetést, hogy ezt meg kell nézni, hogy ez egy egészen hihetetlen film. Régen hatott rám ennyire film mint amilyen mértékben ez a korváthili film hatott rám. Egy fantasztikus történet, két fantasztikus szereplő, de a többiek sem rosszak. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Filóné vagyok, és azt szeretném kérni, hogy amikor ön beszél a mikrofonba, akkor a zenét egy kicsit lejjebb kéne venni, mert én nem tudom állandóan maga után igazgatni ezt a, ezeket a, a hangerőt, viszont nagyon szeretném hallani, amit mond. Értettem, átadom majd magamnak. Köszönöm szépen, hogy felismerte a figyelmemet, nem először mondták, én igyekszem tanulni magamból. Maguknak valamit. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kis gyereket hallunk? Kis gyereket hallunk, igen. Melyik album? Melyik album? Hogy ez melyik album, ezt kérem alássan. Gyere, gondolom vajon. Ezt kérem alássan a Sunbeer koncert Tokyo. Értem. Ez egy, hét, ez egy hét lemezes válogatás. Ó, oh, jajaj, értem. Jaj. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt kívánok, Gáli vagyok. Hát én csak csatlakoznék az önvéleményéhez a felkészülés hosszú című filmnek a megítéléséhez. Ez egy zseniális film, mert én is láttam, és nagyon megragadott maga a film témája is és a szereplők is. Örülök, hogy Önnek is tetszett. Elnézést, Igen. csak el el el elfoglaltam magamat valami másra, és egyszerre két dologra viszonylag nehezen tudok figyelni, <gül> de mitem, e, úgy tűnt, hogy több dolgot nem akar mondani. Így elköszöntem Öntől. Néha azt gondolom, hogy dolgokat megtanultam, de most éppen úgy tűnik, mintha nem tanultam volna meg. Jó reggelt! Jó reggelt, én voltam az imént is a filmmel kapcsolatban hogy mennyire tetszett nekem is, e, viszont még mondanék valamit a, a színművészeti tüntetéssel e, kapcsolatosan, hát nekem ez, hát meg minden nap szembesülök azt, azzal, hogy egy Orbán hiszen nem, nem is azt akartam mondani, hogy egy, egy ilyen, ilyen e, hogy is mondjam, űrreális világban élünk, hát itt van ez a Gulyás Gergely féle megszólalás is, hogy a színművészettisek azért tüntetnek, mert a kormány mellett állnak. Hát mit szól ehhez? Szerintem a Gulyása most tehát az elmúlt időben többször volt Kínban, az ott levő műsorvezetők, a Hír TV műsorvezetői pedig azt gondolom, hogy ezt a Kint nem akarták ott növelni. Aki ezt így állítja be, ez nem komolyan hát, vehető. Hát ez egyszerűen, egy, ez egy röhely. Ezt Más nem az. tudok mondani. És hát azért ez a farkasörcs is, ugye, hogy kiment erre a mesre maszk nélkül, és akkor ott posztolgat. Hát szerintem már nincsenek is tudatában annak, amit csinálnak. Csak, csak az a lényeg, hogy ott megjelenjenek, és mutassák magukat. Hát ebbe, soha... Ebben biztos, hogy nincs igaz. A farkas örs, amit tett, az egyszerűen felelőtlenség volt, ilyet bármelyikünk bármikor megtesz. Hát felelőtlenség, de nem is gondolt rá, hogyha ő ezt kiposztolja, akkor még ezzel is ártat magának, vagy a, a jelenlegi trendnek, hogy ugye hát mindenki hordom maszkot, hát ez a, ez a felhívás most. Igen, de mindannyian így viselkedünk, azt mondjam, csak nem vagyunk mindannyian a kormányzati tájékoztatási központnak valami fontos emberek. vannak -e úgy azzal, hogy azt gondolják, hogy valamit megtanultak, és aztán hirtelen rájönnek arra, hogy ez nincs így most. Én vagyok így a számítógép használatával. Ezt tapasztalja mindenki, aki látja a televíziót. De egyelőre még úgy döntöttem, hogy nem kérek segítséget, hanem megpróbálom megoldani. Egyem, sikerült. Ha hívnak, akkor reagálok, csak kétségtelen tény, hogy megosztottam a fielmet, és ez nálam mindig azt jelenti, hogy az egyikre tudok csak jobban figyelni. Nagyon izgulok, hogy rájöjjek arra, hogy amit csinálok. Azt kéne... Elkérje a jelszobamat, de a közelébe nem jutok. Jajjajj. valamit, amit FG küldött. Na, talán most sikerült. Ne haragudjanak. Igen. Szép jó reggelt kívánok! Farkas Mária vagyok, hatom, mert látom, hogy meg vállalja is, hogy Vállal, nem, működik az, nem működik az osztott figyelem. De figyelek, abszolút figyelek önre. Mesélhetek egy történetet a megosztott figyelemmel kapcsolatban? Persze. Az annyira tipikusan férfi tulajdonság, az egyik kerületi önkormányzat közszítsviselőjeként egy hasonló korú férfi ült előttem, mint ön most, és egy nyomtatványt adtam a kezébe, hogy töltse ki. És valamilyen kérdést fel kellett tennem a számítógépes rögzítés miatt, és az úr rendkívül ingerülten rám szólt, hogy én ne zavarjam őt, mert ő neki a nyomtatványt kell kitölteni. És akkor rászóltam, hogy de uram, a nyomtatvány azt kérdezi, hogy önt hogy hívják. A történetnek nagyjából itt vége van, ez a megoldott figyelem. Várjon egy pillanat, mert most ki fog derülni, hogy sikerült Hát -e. Hát megzavarhattam. Nem, képzelje, el, hogy megvan. Pedig úgy tudom, hogy oroszlán, ugye? Nem, ez, ez, én ebben egyébként se hiszek, tehát... Igen, tudom, mert bőcsis, a, a bölcsészek, a jogászok és az orvosok utálják. De nem, nem szóval nem, én ebben nem hiszek... Ezt akartam mutatni. Sikerült! Így üzentek a Fradislár Kriszta az eszefének. Szombaton. Kérem mutatni. 14 ebben a nem. Itt Itt az üzenet. korhadár korhatár 14 aljaknak nem, felette is a igen korlátozott mértékben. Elolvasom, hogy mit írnak hozzá. Pinteki több ezer embert megmozgató SFS tüntetés után szombaton közel 16 ezer néző előtt rendezték a Ferencváros újpest derbit. A zöldfehérek egy szurkolói csoportja, az Erin Greens, amely nyár végén a 9. keleti városházára kijelzett LMBTQ zászló eltávolításába került be a hírekbe, egy fakoff SFM Molinóval fejezte ki véleményét a színművészetise közel két hónapja tartó tiltakozásáról, írja Mandiner, és még egyszer, korhatár, korhatár, korhatár, de könyörgöm, egy reggeli közéleti műsorban egyfajtában a korhatárt hangoztatni, az, az egy bizonyos idő után kontraproduktív. A Ferencvárosiak az 1956-os forradalomról is megemlékeztek a meccs előtti koreográfiájukban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szóvaló úr! Én kívoltam az a által szervezett 56-os megemlékezésen és tüntetésen, ami mindkettőnek nagyszerű volt szerintem. És két dolgot szeretnék elmondani, egyik az, hogy a járvány szempontjából nekem is fenntartásaim voltak, és el is döntöttem, hogyha olyan emberekkel találkozom, akik nem felelősségteljesek, akkor hazajövök, nem kellett haza hazajönnöm. Tehát ekkora felelősségteljes tömeget, ahol mindenki normálisan viselte a hogy én nem láttam az jó, országban. A, a, má a másfél kérdő. méter nem volt betartva, szóval értem, hogy a körülményekhez hát, képest, de azt, hogy körülményekhez képest, azt nem győzi az ember hangoztatni. Jó, ez igaz. Valóban a másfél méter nem mindig volt lehetséges. Viszont mindenki Fog, mi az, ami kivitte? Mi, mi az, ami elvitte? Hát én megmondom még én szoktam lenni minden, szinte minden ilyen rendezvényen. És Elnés, nem a kérdésemre el... válaszolt. Mi vitte el? Mi vitte engem? Hm? Kíváncsiság. Akartam látni, hogy mit mondanak, a, mit mondanak az összefélyes hallgatók, mit mondanak ott a felszólalók. Kíváncsi volt a műsorra is, mert maga megemlékezés résznek a jó, ne felejts el, amit mond. Alapvet, tehát ön azt mondta, hogy a kíváncsiság vitte el. Igen. Igen? Na és akkor itt jön azt, hogy szerintem az egyik legjobb 56-os megemlékezés volt a műsor miatt. Tehát nagyon színvonalas jó műsort csináltak. Maguk a beszédek pedig hát szerintem az ön is simán lehetne játszani, mert én amennyire érzékelem, hogy Ön mit gondol a dolgoktól, ezek nagyon összecsengenek, tűpontos, és nagyon jó beszédek voltak. Köszönöm és szépen! Nem el, és nem elfogultak, tehát nem volt, nem volt a úgynevezett bal-liberális, amit én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy bal-liberális, mert ezt a kormány oldal húzta rá mindenkire, aki ővele nem ért egyet, akkor is, ha nem bal, meg akkor is, ha nem liberális, mint egy sitok szót, de ezek nem tűntek fel. Tehát itt átláthatóságot és párbeszédet kértek. Köszönöm szépen, hogy hívott, köszönöm. Köszön. 0618770877. Ez a felkészülő, ez egy nagyon szép film. 061877, 0877, amit akarnak. Jó reggelt kívánok főjáról Petr István önök, Nem haragszom meg, hanem fogadja téma, mert önnek ez elég téma. A, a Liddemiller Péterre kapcsolat szeretnék ennek mondani valamit. Igen. Teg nap akár a csatornára kapcsoltam, Szerencsétlen embert az egyéken, keresztes volna, a másikon börtönbe zárni. Tegyük már a dolgó milyen a véleménye? Hát azért a televízió csatornáknak csak egy részén tapasztalhatta ezt, ezt alapvetően a hírtévé látta. Más csatornán is bántották szegény embert. Meséllj el, hogy mit látott? A, hogy zárják börtönbe, például mert ő lopott. Hát gyönyörgök, azért, bocsássolmám meg a világ. Hát. De Itt hogy lop, lop, hogy, lop, hogy lopott? Mi a történet? Hát lopták a. ő neki tudni kell róla, hogy lopták az áramot. Igen. Ezek nem hallotta azt a beszélgetést, amit vele folytattam, de hogyha hallotta, ez akkor is egy... Igen. Um, mennyire ismeri a történetet? Hát csak amit úgy kapásból bele nézegettem, mert ön, amit elmondott valamelyik reggel. Oké. Okay. Tételezzük fel, hogy ön ebben a házban él és dolgozik, a szó átvét értelmében ön a polgármester. Mit gondol arról, hogy önnek tudnia kellett volna-e a leírt körülmények alapján, hogy valaki egy ilyen tevékenységet folytat? Ugye itt két dolog van, ami alapvetően erre a tevékenységre fel tudja hívni a figyelmet, és amihez nem a villanyórát kell nézni. Az egyik, hogy nagy hűt termel, ami tehát azt jelenti, hogy a helyiségben meleg van, a másik pedig az, hogy nagy zajjal jár. Nem tudjuk, hogy mikor folytatták ezt a tevékenységet, ezt a bitcoin e, bányászatot, e, de azt lehet tudni, hogy ez a tevékenység ezzel a két dologgal jár együtt. Én még soha nem voltam ilyen gép közelében, fogalmam nincs, hogy milyen hanghatással jár együtt. Tulajdonképpen ezt nyugodtan valamelyik tévé bemutathatná, vagy hogyha önök erre alkalmasak, akkor önök is bemutathatják, küldhetnek nekem videót, mint látják megküzdök a géppel és akkor le fogom adni. A kérdésem az, Ön mit feltételez ezt egyébként a polgármesternek, aki ön, vagy bárki más, ezt tapasztalnia kellett-e? kizár dolog-e, hogy egy ilyen tevékenységet úgy lehessen folytatni? Az egy másik kérdés, hogy ez nagy, nagy mennyiségű áram fogyasztásával is együtt jár, ami miatt egyébként eljárás indul majd, ha indul. Szóval mit feltételez, hogy ezt egyébként tapasztalni kell-e vagy sem? Azok Mond alapján, amit tud. Mondom, kedves uram, hogy nekem mi a véleményem. Én ezt a polgármesterület annál értelmesebb embernek tartom, mint hogy egy ilyen buliba bemenjen, hogy tudjon róla. Biztos vagyok, hogy ő nem tudott róla. Ezen százalék. Biztos vagyok benne. Ez a véleményem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ugye maga a történet, az ugye már a pártfinanszírozásnál tart bajkai képviselő úr által, a Hír pedig emlékeim szerint arról szólt, hogy a fölött a helyiség fölött, mármint a hetedik keleti önkormányzatban, ahol ez a tevékenység folyt, amit ez a volt dk önkormányzati képviselő folytatott, ott tűzeset volt, ezt összefüggésbe hozták a egy emelettel alatti tevékenységgel, és ha valaki látta ezt a híradó részletet, akkor elmondja-e nekem, hogy mivel hozták még összefüggésbe, milyen eseménnyel hozták még összefüggésbe a hírtelevízióban. 061877, 0877. Senki? Hát ez meglepő. Ez ugye két dolgot jelent, vagy nem látták a híradónak ezt a részét, vagy látták, de nem akarnak betelefonálni. És hát csak az a kérdés, hogy én akarjam ebben fejezni. 061-877-0877. Tehát összefüggésbe hozták egy emelettel, tűz tűzesettel, és még egy esettel. Mi volt a második? Ne, hát hogyha önök nem mondják, akkor kénytel leszek én elmondani, mert a történet annyira nem vicces, hogy elhallgassam, és az, hogy ebből egy ilyen találós kérdést gyártsak. Ott volt a fejemben ez a téma, hogyha ön nem telefonált volna, akkor nem tudom, előjöttem volna -e vele, de most, hogy előhúzta, be kell, hogy fejezzem, senki? Senki nem emlékszik, hogy a hírtelevíziónak a híradója milyen eseménnyel hozta még összefüggésbe ezt a hetedik kelleti történest. Hát jó. Két dologgal hozták összefüggésbe, az egy emelettel fejjebbi tűzzel, valamint a Demokratikus Koalíció irodájának, a terészkörúti irodájának, a felgyulladását. Most már csak az a kérdés, mert ők egyáltalán nem látták ezt a híradót, vagy egyáltalán nem óhajtottak reflektálni erre, hogy vajon az, aki a hetedik kerületi áramlopással kapcsolatban, vagy feltételezett áramlopással kapcsolatban eljut az egy emelettel fejje lévő tűzhöz, aminek ha köze volt hozzá, tehát azért azt azért viszonylag Egyszerű kimutatni, ott ugye vagy egy olyan tűzesetről van szó, amely a födémen keresztül valósul meg, vagy pedig ott ugye a vezetékeknek kellett volna felgyulladniuk, illetve eljutott a Demokratikus Koalíció Teréz körúti irodájának a felgyulladásához, hogy ehhez önök óhajtanak-e kommentát fűzni, vagy ezt is rám bízzek. Azért hogy tudnak hallgatni, mi nyuszi a fűben, fűben szundikálva? Nyuszi talán beteg vagy, hogy már nem is ugborhatsz, nyuszi hop, nyuszi hop már is egyet elkapott. Biztos, hogy a telefonvonalak romlottak el. Még Hát én megpróbálkozom egy telefonnal, szerintem nem fog sikerülni, de ha az ember valamivel megpróbálkozik, akkor ne fűzzön előtte hozzá kommentárt. Valaki küldött egy üzenetet. A Budapesti irodában a bányászgépek monoton zúgása a rövid látogatásunk idejére még épp elviselhető volt, és a téli fűtést is simán kiváltották, a rigek tajti szerint nyáron 45 fok is volt a helyiségben. A gépek egyenként közel 1 kW-t fogyasztanak, ami a budapesti lakásban 37 forint 50 filéres kwh ára áramár mellett nagyjából 100 ezer forintos havi villanyszámát jelentenek. Jó napot kívánok! Varga László vagyok. Azt szeretném mondani, hogy a Terészkőruton volt egy tűzoltósági részletes vizsgálat. Megállapították, hogy a tűz eredete a konyhától felmenő fellőzőaknában terjedt el. A DK helységének pedig az a része károsodott elsütlegesen, ahol ez a csővezeték ment fel, a felöltető. A kettőnek semmi köze nincs a bitcoin gyártáshoz. Azt kérdezem Öntől, hogy ha. Én nem láttam a hirtévét, mert allergiás vagyok rá. Jó, Úgyhogy de önnek most... kívántam segíteni, de hogy mit de... tapasztaltam. Értem, csak azt kérdezem öntől, hogyha gyerekek vagyunk, és azt játsszuk, hogy mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezünkben van beleértve, hogy egyáltalán van bűnös, beleértve, hogy egyáltalán van zálog. Tehát aki egyébként ezt a három eseményt felfűzi egy azonos láncra, az mit érdemel? Akkor most egy nagyon csúnyát fogok mondani. hálók? Figyelek. Emlékszik ön a lipcsei perre, amikor nem. a Dimitrovot vádolták nem. a rejszták felgyújtásával. Nem, még nem Ez az eset nagyon közel jár egy ilyen dologhoz. Azért talán ezt most eltúlosta bár nem emlékszem rá, tehát most valamit eltúlzottnak találok, miközben arra nem emlékszem, ebben van valami logikai ellentmondás. Az jutott az eszembe, hogy felhívom Gyurcsány Ferencet, de aztán mégse hívtam föl. Egyrészt nem tudom, hogy fölvennie, azt sem tudom, hogy szerencsés lenne. Nézzék, ez az én szememben, ugye én már egyszer kényszerültem helyrehozítási perben fizetni a Hír azért hosszú történet nem kezdenék bele. Um, és akkor úgy ott van a fejemben. Nem, mint hogyha egyébként az igazam ö, elmondása érdekében ne vállalnék még egyszer 50 ezer forintot. Akkor annyi volt, nem tudom most mennyi lenne egy hasonló történet, de ez nem is olyan történet. Tehát az a kérdés, hogy aki egyébként ezt a 7. kerületi bitcoin bitcoinbányát, az egyemelettel emellettel feljebb lévő Erzsébet városi tüzet és a DK irodájának fődását egy láncra felfűzi, hogy az mit érdemel? Én megmondom, hogy mit gondolok. Tehát én nem, nem csinálok belőle titkot. Én ezt egyébként kutmérgezésnek tartom. A szó virtuális értelmében való kutmérgezésnek. Um, és azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy reggel, amikor én belültem abba a székben, most ültem, alapvetően azt akartam önöknek mondani, hogy én nem értem azt, hogy a világ hogy lett olyan, amilyen. És hogyha azt mondják nekem, hogy én naív vagyok, és hogy Őrök engem nem értenek, akkor arra kértem volna önöket, hogy segítsenek. Jó reggelt! Jó reggelt, hogy mit érdemel az a bűnös, ez volt a kérdés. Szerintem munkát a ner De hát az van neki. Hát ö, felelősebb pozíciót, aki ezt így összekombinálja. Én ö, azért azt, azt nyilván tudod, hogy annyira nem rajongok a Nédermüllerért, de hát ez ez így az semmi köze nem volt, hanem a, a, az épületek a karbantartója, annak kell fanjeleznie, szóval ez az, egész, ez, ez az egész a politika, a mai magyar politika. Jó, csak, jó csak hát, az lehetséges, hogy ez a magyar politika, de a Hír TV televíziója az minnyájunknak szól. És ahogy nálam kiverte a nem létező biztosítékot ez, amit egy hajdon volt tanítványom olvasott fel, aki azóta nem tartja velem a kapcsolatot, amióta a hírtelevízióban hírolvasó lett. azon kevesek közé tartozik, aki az előző hírtelevízióban is hírolvasó volt, és őt aztán átvette ez az új hírtelevízió, ami egyébként azonos volt a régivel, X-Entre, hogy ezek szerint ez önöket nem zavarja hogy hogyha igazat mondok, hogy most elmesélem ezt a történetet, ebben a formában sem zavarja önöket olyan mértékben, hogy felhívnának telefonon, és szeretném önöknek elmondani, hogy ez nem a demokratikus koalíció és a Gyurcsány Ferenc melletti kiállás, mert ennek ez semmi köze. Jó, tudomásra vettem, de ezt azért úgy könyveljük el. Tehát, hogy én ezzel nem tudok mit tenni, tehát ugye régebben, egy-két évvel ezelőtt teátrális jeleneteket rendeztem, amelyeket ráadásul akkor még egy rádióműsorban rendeztem, tehát most itt a tévé előtt sokkal jobban hatna, ha levenném a cipilmet és azzal ütném az asztalt, hogy hogy lehetnek ilyenek, de én nem fogok így viselkedni. Ha önöknek ez belefér a normájukba, vagy legalábbis nem fér bele, de, de annyira belefér, hogy emiatt ne szóljanak, hogy ez egy olyan gondolati láncolat, amelyet, és ezt nem fejezem be, mert hát ezt önöknek kéne elmondaniuk, és most nem fogok szavazást rendezni, mert a szavazás az gyakorlatilag egy lehetőség mögé való bújás annak érdekében, hogy egyébként korábban ne kelljen, hogy elmondják a véleményüket. Tudomásról veszem. Azt sem mondom, hogy hétfő van, mert ezek nem hétfőn múlnak. Őknek belefér az, hogy egy Gyurcsány Ferencet és a pártját nem különösebben kedvelő televízió, amely hírtelevízió egy olyan gondolati láncolatot alkosson, amelyben egy nagy valószínűséggel jogellenes áramlopás kapcsán két tűzesetet hoznak összefüggésbe. Pont, levittem a hangsúlyt. Miről beszélgessünk másról? Lehet nekem küzdözgetni magánüzeneteket, de. nulla hat egy, ai ho ra so Mindig tudnak meglepetést okozni. Jó kívánok, Tobi Sándor vagyok Pest megyéből. Figyelj. Halló, ki a Laud? Igen. A problémám a következő az önműsor az egyetlen, ahol a fontos talán dolgokkal is lehet foglalkozni. Igen, ez igaz. Én szeretnék egy olyan témát felvetni, ami engem nagyon foglalkoztat most már hosszú hónapok óta. Van egy távközlési társaság, nem akarom kimondani a nevét, akinél szerződésem van a mobiltelefon használatára és forrasztóan érdekes dolgok történnek, amit nem tudok megmagyarázni. Történetesen felhívtam egy barátomat, aki nem tudta felvenni a telefont, és kétségbeesetten visszahívott egy fél óra múlva, hogy 36 darab SMS-t kapott tőlem, hogy kerestem. Nem fogok tudni önnek segíteni ebben a problémában. Köszönöm, hogy hívott, de jó, hogy elmondta. A választásnak az időpontját, ez október 11-e volt, nem is olyan régen történt, és Koncsófia a lánya úgy gondolta, hogy szeretné az édesapjának a munkáját tovább folytatni, és elindul ő is ezért a pozícióért. Nyilvánvalóan itt az embereknél én szeretnék az ő hangjuk lenni, és szeretném mindenképpen ezt a kérdést költenni, bármennyire is nehéz. Ugye itt a polgármesterek készítettek, vagy a polgármesterekkel készítettek egy kis videót, amit meg lehetett nézni itt a kampány ideje alatt arról, hogy ki az, aki támogatnak esetleg egy ilyen választás alkalmával, és polgármester úr független jelöltként indult el ugye az előző évben, de azt láttuk ebben a videóban, hogy kérte a szerencsieket arra, hogy támogassák Dr. Konzsófiát szavazatukkal, azért, hogy a szerencs fejlődése tovább folytatóon. Így igaz. Mindenki tudja, hogy én fideszes alpolgármester voltam. Fidesz támogatásával kerültem az alpolgármesteri székbe, és fideszes jelölként voltam városi képviselő. Nyilván képviselő úrnak a halálát nagyon sajnálom. Közöttünk volt egy nézeteltérés, amit szerencsen kisvárosban vagyunk, szerintem a többség tud. Nyilván ezért én akkor, ha talán az Index keresett meg, de a népszavát is, nekem el van téve az az újságra egyébként vissza lehet keresni, kérdezték, hogy én milyen identitású vagyok. Keresztény, jobboldali gondolkodású ember vagyok. Nyilván, mivel a akkori helyi vezetője a Fidesznek azt mondta, hogy nem te vagy a jelöltöm, nyilván, mivel Fidesz se voltam, így nem lehettem Fidesz jelölt. Attól odéba független jelölt van, tehát én így lettem a Fidesz által delegált képviselőből, alpolgármesterből, független jelölt. Most ugrok egy nagyot. Tóth Ádámmal megjelent egy interjú az Észak-Magyarországban, és ő mondta, hogy független jelölt vagyok, de abszolút baloldali kötődéssel. Hát az is ember, aki független képviselőként indul, és annak is van a lelke és a szíve mélyén valami identitás, valahova való kötődés. Én a jobb oldalhoz kötődöm, és igen, én a Fideszhez kötődtem, de mivel ott nem volt tovább helyem, ezért egyel odébb kellett, hogy tolódjak. Így indulhattam független képviselőként. Ferjének a szerencsétlen halála után ugye Zsófi jelöltként elsők között megkeresett, hogy a városért szeretne velem együtt dolgozni. Na engem nem azért küldtek. A, a, a kampányban az elmúlt éven sok mindent elhangzott, sok minden, sértő megbántó is. De nekem nem a személyes sértettségemet kellett előtolni, és nem azt kellett nézni, hogy most akkor én állok karvatett kézzel. Engem a szerencsváros, úgy gondolom szerencsváros polgárai azért küldtek oda, hogy a városnak a szempontjai, a városnak a boldogulása legyen az első. Már pedig itt egy időközi választás volt. Egyetlen státuszról, egyetlen képviselőjeiről, és ha tetszik, hanem jelen pillanatban 2022-ig Fidesz kormány van, aki pályázatok, 20 pályázat hetente 3-4 levél érkezik a minisztériumból, amit ügyintézni intézni kell. Na most tudjuk, hogyha nincs meg a kapcsolat a minisztériumokkal, ha a megyei kincstárral nem sorolom, mert több szinten ellenőrzik ezeket a pályázatokat, akkor késik a boldogulás. Én tegnap ö, telefonon egy miniszterhelyettesnek a kollégájával beszéltem, és intéztem egy olyan pályázatot, aminek a pénze beragadt közel egy évvel. Ö, hagynom kellene azt a tizenvalahány millió forintot, hogy hm, majd csak ránéz valaki, a világ nem így működik. A világ úgy működik, hogy ha én korrekt és tisztességes voltam, ö, ebbe az esetben, de én ezt fel is vállalom és vállaltam, én tudtam, hogy nagyon sok embernek ez nem fog tetszeni ez, hogy én ajánlom Zsófit, de 22-ig ez a kormány és ez a hatalom fog fennállni, akinek egy polgármesterrel nem tud együttműködni, akkor duzzoghat a sarokba, és akkor nem haladnak az ügyek, mert egyszerűen másként nem működik ez a rendszer. Éltem a Kádár rendszerbe, akkor is úgy működött a urám, bátyám kiárás, Akinek jó kapcsolatai volt Bodnár Elvtársal és mondjuk fölfelé, annak volt út, annak jutott, ez is, meg az is. Én úgy gondolom, hogy a szerencsi embernek nem az én identitásomat kell nézni, hanem az, hogy a város haladjon előre legyen út, legyen pénz, legyen támogatás, legyen pályázat, én úgy gondolom, aztán lehet kötekedni az én érzéseimmel és érzelmeimmel. Én ezen felülemelkedtem, hogy mi volt a kampány, egy évvel lett, és én mindenkivel hajlandó vagyok együtt működni, aki hozhat a városba, és nem a visszavárosba. Így lett az, hogy a 42 település polgármester közül, ha jól tudom, 38 támogatta ugyanilyen formában, mint én, mert ez a világ, ez így működik. Támarik. A felvétel felfedezése a hú érdeme, nem szeretném tőlük ezt elvitatni. Önök nem egy dokumentumfilmet látták, hanem szerencs polgármesterét. Jó reggelt! Halló, a pénz beszél, a karaván halad. Viszont halad. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nem, nem értek hozzá, és nem jogszabály, de én amennyire rákerestem, a bitcoin bárnyaszt Magyarországon nem illegális. Elnézést, ez én nem ezt kérdeztem kézen, ne haragudj, hozzá hozzászóltál, aminek semmi köze nincs ahhoz, amit én kérdeztem. Higgyék el, van olyan, hogyha nem telefonálnak, az a legjobb. Jöreget. Öreget. Öreget, Fialó úr, elel vagyok, már azt hittem nem jön össze. A Niedermüller ügyre vissza lehet térni. Szerintem az egy nagyon durva hangulatkeltés, hiszen ez a logikai láncolattal igencsak lehet hangolni ennek egy részét, hogy tüzet okozott, életveszélybe sodolt embereket, komplett házat, stb. Aki felül erre a vonatra, azoknak feltétlenül. Jó Györögött. Jó, Jó reggelt kívánok. Fispengész vagyok, és volt alkalom a szerencsés választásokkal kapcsolatosan tapasztalataimat rendszerezni, és ha óhatja, megosztom önnel. Figyelek. Jó, reggelt. Jó reggelt, kívánok. Uram, é, telefonban kicsit... beszélgessünk, ne az adásban. Igen. Tehát az történt, hogy a szegény nyugat békében konferencúr a motorbalesete előtt megkereste ezt a polgármestert, és elmondta neki, hogy hát nem egészen elégedettek a tevékenységével, de leírt néhány pontot, amit ha betart, akkor megegyeztek. És a polgármester volt olyan ravasz, hogy elkérte ezt a írásos dokumentumot. Majd még aznap éjjel néhány tízezer példányba kinyomtott, és minden szerencsés lakosnak bedobták a postaládájába. Ezek után természetesen megválasztották. Amit ezek után elmondott, az csak megerősíti azt a képzetemet, hogy ez egy hajjas-macskos rendszer, ahol még a saját embereiket is kényszerítik arra, hogy éppen úgy, mint az előző átkosba, fogadják el a felsőség utasításait. Pontosan ezt akarom önnek mondani, tehát, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy ez egy aljas-mocskos rendszer, akkor különböző aljas-mocskos rendszereknek vagyunk, saját felfogásunk szerint nem mocskos és aljas alkatrészei. Kivéve, akik akkor szocializálódtak, és hát némik is világnézeti csiszolással, tökéletesen elfogadják a mait. Ez még ne... csak a jó. választás. Én ezt... A kisfalvakban a közmunkások szegények, akiknek Hát a közügyek iránti érdeklődését nem mondhatni széles körűnek érdekes módon választási zilegált voltam. A mi körzetünk 630 lakosából, választólyogó lakosából megjelent 223, ebből adtak egy érvénytelen szavazatot, de a maradéknak több, mint a fele közmunkás volt. Ezt értem, de attól még nem tudjuk, hogy a közmunkások hogyan szavaztak. Tudom, titkos titkos Nézzék, bizonyos szempontból, és ez megint a tulajdonképpen minden tiszteletem a polgármesteré. Valami olyasmit mondott el, hosszú felvezetés után, amit kevesen mondanak el így. Beleért vagy a körzetnek hány polgármestere, ha nem is feltétlenül gondolkodik ugyanúgy, mint ő, de cselekedett hasonló féleképpen. És az ideológiáját azért nem mesélem el, mert ő pontosan elmesélte, vitatkozni vele kell, és nem velem. Jó reggelt. Ha megengedné befejezném, én, mint delegált, nem egy szebe hogy menjek a fülkébe, mert nagyon sok analfabétal van köztük, és meg kellett, hogy nézem. Én ezt értem, uram, és... de egyre rosszabb felé haladunk, hiszen akkor meg a konkrét személy iránti lojalitása kell, hogy oda vezessen, hogy ezt nem osztja meg velem. A jó szándékát nem kétlem, a megvalósítását nem pártolom. ahogy a jó szándékát szabakba akar jönteni. 061-877-0877, hát nézzék, nagyjából itt élünk. A fradisták egy tábora üzen az eszefének Fákov Eszefe, közélet egy része üzen a DK-nak, hogy összeköti a Hezerszébet városban történteket a DK irodájának leégésével. A szerencsi polgármester pedig elmondja, hogy praktikus okokból miért tesz úgy, ahogy tesz. Ezeket sikerült ma egy láncra felfűznöm. Hát csak abban bízom, hogy az égkövek drágák, mert egyébként hát ez egy, a láncszemeket illetően nem egy különösebben gazdag lánc volt ma reggel. 8 óra 20. Jó reggelt! Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szintén polgármesteri téma, de jó reggelt kívánok! Azt mondjam, ön, önmagával beszélget, hogyha a tévét vagy a rádiót hallgatja, és nem a telefonba beszél? Nem, lehallgítottam. György, csak most harmadszor mondja, jó napot kívánok. Igen. <gül> hát szeretném már mondani végleg a mondandómat. Tehát polgármesterrel összefüggő a téma, amit önnek meg akarok említeni. Mégpedig Gödöllő polgármesterével, akiről egy olyan jó hetet tudtam meg, bár ismertem a regnálását hosszú idő óta, hogy 30 éve polgármester. És ebből nem volt olyan országos hír, mint például, hogy, hogy a legutóbbi főpolgármester úr 15-16 éve volt, akkor a Dempsey úr. Nagyon szépen Féleteim. köszönöm, hogy hívott. Elég udvariasan köszöntem el? Vagy el kellett volna magyaráznom, hogy miért is gondolom az, hogy ezt a beszélgetést egy másodperccel ho hosszabban se szeretném folytatni. Melyik lett volna a jobb verzió, miközben eldöntöttem? 061-877 0877 A kisüt a nap akkor az annyiban segít, hogy valahogy napsütésben a dolgok másféleképpen látszódnak, mint ködben, miközben alapvetően ugyanazok maradnak. Jó reggelt. Jó reggat, kívánok! Na de most komolyan, hát mit várok Hubatov csicskásaitól? Mit írjanak ki, hogy eszefebenetek vagyunk? Hát szóval... Nonsense. Én nem tudom, hogy ez a kalkubatok csiskásai. kívánok nem a, a Kubatop csicskásai, hanem Orbán Viktor csicskásai, a fradisták. Azt meg, hogy az az ember, aki a hirtévében tévében ezt felobassa és aki valamkor a tanítványom volt, aki ezt a hírt aki ugyanolyan ember, mint én. És valamiért mégis képes arra, amire én ma már nem vagyok képes. Lehet, hogy korábban képes voltam, de ma már nem vagyok rá képes. És ez önöket... A mai műsor alapján olyan nagyon nem szabadja, mert hogy ilyen van. Biztos a zene az egészről ma reggel. Kár, hogy a Gserett két agyvérzést kapott. Ha nem kapott volna két agyvérzést, nem szólt volna egy Gserett és Carvarek. 1 877 -0877, bármilyen témában zenét se rakok be. Amit, amit akarnak. Ne, ne a zenére fogjuk a mai műsort. Budapest visszavonja a maszk használati szabályozását, mert rendeletbe ütközik. Ez ilyen kvázi városliget. Jó reggelt! Jó reggelt, fiató, fiala úr! Szerintem is durva kútmérgezés. És a hírolvasók, fiala úr, hogy tudnak azonosulni a felolvasott tartalommal, meg egyáltalán? Ez, ez, ez nekem elképesztő. Hát az egy film, hogy Szilvási Endre hogy hogy olyatja meg. Keresem, hogy a lényegi különbségek, de egyébként sem szoktam szeretni azokat a lapszemléket, amelyek ott azonnal készülnek, csak el akarom mondani, hogy új rendelet lesz vagy új szabályozás lesz, amely gondolom, hogy a mai rendelettel lesz összhangban, alapvetően nem változik a helyzet, de valamiért fontosnak találta az Index, hogy ezt tüntesse fel első hírnek. Aztán Zaher Gábor, én vagy a civil a pályán, a második hír az Indexen, aki fel van háborodva azon, hogy a Fradi meccsen így úgy amúgy, ez ugye egy szombati műsor volt, Jó reggelt! Jó reggelt! Most olvasom a hírekbe, hogy a Fradi kitiltotta a magyar hangot az összes Fradi meccsről. Igen. Miért? Hát, mert ha akarja, beolvasom a cikket, mire hivatkoznak. Keresem én is. E... Igen, itt van három e... órával ezelőtt. Igen. Így van. Tehát, röviden beszélheted. Válaszolták hogy a Fradi nem kíván együttműködni a klub érdekei sértő tartalmak közzététele miatt. Igen. Ezért a Feremtáros egyetlen hazai mérkőzésére sem kívánunk akkreditációt biztosítani önöknek. Jó, hát akkor... Mondom én, mint Fradi drukker és Magyar Hangolvasó. Köszönöm, hogy elmondta, enni kell jegyet. mint kiderül, a magyar hangnak nincsen, tehát nincs oka annak, hogy a magyar hanggal miért. Tehát nincs egy konkrét oka, mert a ciket, egy viszonylag rövid cikket el lehet olvasni. Ebből az derül ki, hogy a magyar hang, mint olyan, akredit akreditációt nem kaphat. Jó reggelt! Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Maga egy szörnyeteg! Jó Megvárom, a visszakban is elmondja ugyanezt. Maga egy, egy katasztrófa. Maga egy, egy katasztrófa. Hogy lehet így odaülni a TV elé maga, hát morzalom. Amíg Há milyen palimava hallja? A maga? Hát míg... És a néninek könnyű önmagával együtt élni. Én nem milyen? vagyok, néni, én magától fiatalabb vagyok öregem. Én ezt értem, de attól még a műsorom megítélése szempontjából, ami a fejéből kijön, mint hangaz nénire val. Hát hiába val nénire, hát és a magája fejéből mi jön ki? Katasztrofális viselkedés. És szörnyűség. Jó <tíl> Ez az egész áll össze az embernek a fejébe pénteken. Most, hogyha már hétfőn összeáll, nem ez a telefon, ez az egész mai műsor. Mint abban a bizonyos interjúban ez a pistabácsi mondja már valami biztatót, tehát tudnának valami pozitívumról beszámolni 8 óra 31 perc, akkor nekem rövidesen fel kell hívnom az egyik alpolgármesterit kispesnek és ott valószínűleg véget ér a műsor, mármint azt követően. De a kérdés az, hogy valami jó hír, nem Pista van. Jöreget. Jó reggelt! Nem pozitív, vagy lehet, hogy pozitív. Szerettem volna megnézni a kertész a Bencul És? De a kertész Intézetben Se nincs nincs az ajtón, se bemenni nem lehet, csak a Smitt Mária engedélyével. Igen. Se, semmi, ez csak egy információ, tehát azt gondolom, hogy ez én, mint érdeklődő, akit érdekel, hogy, hogy néz ki az intézet belülről, megnézhetném. Nem tudok ennél többet, ez, ez is egy új információ, a fogalmam is, hogy a intézet egyébként a belsejét tekintve mennyire tartalmaz publikus tartalmat. Tudom, hogy van ilyen intézet, az összes többi az most számomra újdonság, lehetséges, hogy megismerkedem vele, nem tudom, hogy a napom hogy alakul. 061 0877 először. 061877 0877 másodszor. Minden bérlet elfogyott az FTC BL meccseire. Higgyék el, fáj a szívem, hogy én ott nem leszek, tehát hogy nem tudom megnézni. És hajrá, Fradi! Csak hát nehéz mit kezdeni a foci meccseknek a látogathatóságával. Jó, hát ha nincs telefon, akkor én fogok telefonálni. 061-877-0877, senki többet? tartalmat fognak rövidesen hallani. Jó reggelt kívánok! Fiala János vagyok, lehet. Oké, rendben. Rendben, akkor kis türelmét kérem. Tehát, mint mondtam, Önök támogatott tartalmat hallanak. Uh, Borga a Kispesti önkormányzat alpolgármestere van uh, a másik oldalon és hétköznapi dolgokról fogunk beszélgetni, meg semmilyen politikai tartalommal nem bírnak. Ez pedig az őszi avargyűjtés és szállításról szól, Kispesti közterületekről 2020-ban, illetve 2021-re is átterjed a határideje. Alapvetően kik azok, akik ebben a történetben érintettek? Üdvözlöm fialól úr, és üdvözlöm kedves hallgatókat is. Um, hát alapvetően nyilván kisfestiek, és azok, a, akik családi övezetben laknak, és eddig a 2009 óta működő lombgyűjtő kerteszes megoldásban tudott segíteni az önkormányzat. E, ha megengedi, akkor egy friss reggeli adásba azért egy, kormány, egy fővárosi közgyűlési rendetet felolvasnak, hogy ez miért is van így. Amit a felvetőjében elmondott, van egy 48 per 194-es fővárosi közgyűlési rendelet, ami alapján az ingatlan tulajdonosok kezelőjére köteles gondoskodni az ingatlan és az ingatlan előtti járda, tovább a járda és a kocsi út közötti képített vagy képített terület gondolásáról, tisztításáról, szemét és jobbmentesítéséről, holtakításáról és síkosságmentesítéséről. Hát alapvetően ezzel a feladattal összefüggésben 2009 óta, a kis önkormányzati cég a Közpark Kárté Bánzoltán vezetésével kihelyedett romgyűjtőkertsecseket. Ide el tudták vinni a lakók az őszi romhullás során keresztett zöld hulladékot, vagy inkább zöld értéket. Ezt az önkormányzat összegyűjtötte és elvitte, holott mondjuk ez a tulajdonosoknak, a ingatlan tulajdonosoknak a feladata az előtt felolvasott fölvárosi közgyűlési rendelet alapján. És ebben most idén van egy változás, ami ugyanazt a szolgáltatást takarja csak nem lomgyűjtő kertrecekkel, hanem lebomló újanyagisákokban. A diletek van olyan terület, ahol továbbra is marad, de azok kisebbségben maradnak. Hát egyelőre így van. Mi a változások a ok, tehát, Az önkormányzatnak azért jelentősen kevesebb pénze van az ismert okoknál fogva a kormányzati döntések. Másfajta pedig nagyon kevert hulladékot kapunk, ezekbe a hmm. lombgyűjtőrácsokba, kezdettől egyébként Még miért végigvennénk, hogy a zsákokban nem kerül kevert tartalom? Hát sokkal nehezebben tud beleférni a Ugye a kevert tartalomnak azt nevezzük, hogy nem kizárólag azok kerülnek abba bele, amire egyébként azok szolgálnak. Így, ott egy pontosan a főgronda így van. Ugye ah, összefüggésben van a lakosságnak uha... a fegyelmezetlenségével, vagy fegyelmezettségével, ami nem kispesti a... sajátosság. A lakosság egy részének, mert azért a többség az, ez nagyon fegyelmezetten és jogazda módjára tézi ezt a feladatát. Na most azt árulja nekem, hogy arról van szó, hogy házanként négy darab műanyagzsákot fognak kapni. Egyébként ez a négy darab műanyagzák hogyan viszonyul azokhoz, a ládákhoz, illetve azoknak az űrtartalmához, amelyek eddig rendelkezésre álltak. Hát az a, az ingyenes zsákmennyiség pontosan lefedi az, elő, az előző évek köbmétereit, amit összegyűjtöttünk, arról a területről, ami most érintett. Egy ilyen láda, ha az láda az nagyjából mekkora hány köbméter volt? Hát nem egy ilyen szinten én ezt nem tudom megmondani, önnek, de nyommat egy kora reggel, nem azt tudom, ennek elmondani, 1600 köbméternyi eh, hulladék keletkezett, amit elszállított a közpar Kft. Ennek egy része tömörített hulladék volt, tehát hogy nem sima kecsetes kögmétert, tehát az összetömörítette egy gép. Tehát így az 1600 kövméter az, amit most lefednek azok a az ingyenes zsákok, amiket most a, a lakosság pár napon belül kap a belül. Nekem nem a kötekedés a kenyerem, de azt kérdezem Öntől, hogy november 5-ig ezeket eljutatják? Ezt értem, de hogyan férnek ezek be a postaládákba? Sehogy se. Tehát, hogy azért alapvetően Családi házasövezetről van szó. Is. Én és is, azt olvasom, hogy a kispest.hu-n van. Ilván, Itt azon a kertes családi házasövezetben a házanként négy darab zsákot biztosítunk, amelyeket az adott körzet képviselői és aktivistája helyez el a postaládákba. Igen, fial úr, én most csináltam egy tesztet a munkatársaimmal aktivistálmai pénteken, és az derült ki, hogy nem mindegyik postaládában lehet ezt betenni de ezt előre is csekk, nem csak leminkedtünk, hogy olyan nagy méretű vannak, amiben ezt legalább be lehet tűzni. Úgyhogy ezt finoman bejtjük a kerítésen belülrem jól látható a helyre. ott a kutya van egyebek, akkor ott megoldjuk, hogy becsöngetünk és átadjuk kézbe, ami picit lassítja a folyamatot, de, de nyilvánvaló, hogy ahol tudjuk, postárdalok beteszik, ahol nem a kerítésen belülre. Mit a tud a Bekerletelep Hunyadi utcáig való része, ahol maradnak a ketrecek? Mármint, hogy ketreznek hívjuk azt az izét, amiért. Igen, volt. igen, igen. Hát ott változatlanul fog történni minden, ahogy az elmúlt években, 2009 óta. Az időrövidsége okán idén ezt nem tudtuk jól lekommunikálni az ott élőkkel, illetve nem tudtunk felkészülni arra, hogyha esetleg nem helyezni kell az emberek zsákokba, ott az el kell vekellőn ezt a, ezt a nagy méretű rompulodikot, hiszen be kell az összességében ugyanannyi lombot termel, mint az összes többi kertvárosi rész Kispesten. Tehát ott egy sokkal nagyobb ipari mennyiségről van szó, ami a közterületre lehulló lombot jelenci. Tehát jövőre figyekszünk jó logisztikával időben hamarabb elvégezni ezt a bizonyos zsákos kerítést. És ott más számokkal is, is Abban is segítségre rávon. van szükségem, hogy mi a különbség a zöld és a sárga zsák között? Az Zöldjár, az a zöldjákat a veszi meg az illető... De az egyik az egy fizetős szolgáltatás teljes mértékben, és egész évben elviszik a zöld hulladékot ezekben a zöld zsákokban. A sárga zsákok időszakonként vannak kitéve, tehát ez az említett november 2, és a véghatáidej november 10, illetve január 18-ig szállítjuk el ezekben a zsákokban összegyűjtött lombhulladékot, se előtte, se utána ezt nem fogjuk megtenni. De a sárgaságban és a zöldságban ebben az időságban ugyanaz a lombhulladék kerül. Így van, így van. Tehát ami a vegyes hulladékot illeti, az egyikben sem kívánatos. Egyikben sem kívánatos. Ugye a sárga, ezek szerint 2020 november 2-ától január 18 ig ami Így azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt kéne összegyűjteni azt az avart, ami egyébként az ősz által keletkezik? Így van, pontosan. Függetlenül attól, hogy nagy valószínűséggel az hamarabb is megtörténik. Az, hogy ezt elviszik november második és január 18-a között az azt jelenti, hogy ez a december, január két és fél hónap alatt halvány lila gőze nincs az ott levőknek, hogy ezeket a zsákokat mikor viszik el. A kérdés valójában arra vonatkozik, hogyha egy ház összegyűjt négy darab zsákat ezek szerint, és ki tudja mennyi sárgát, hogyha ez kiraki az utcára, akkor azt nem lehet tudni, hogy az mennyi ideig hever ott. Hát nappal persze pontosan nem lehet megmondani, de de heti több alkalommal van egy előre megható az egy gyűjtés, tehát ez gyakorlatilag szerintem két-három napig lehet csak kint a az utcán az információink szerint. Én ezt értem, tehát de ezek lakó, valaki lakó, lakó tudja, lakó lakó lakó hogy lakó me, tudja. ugyanúgy, mint hogy a lamtalanításnak van egy menetrendje, ezek szint a kispestélyek tisztában vannak azzal, hogy ezeket a zsákokat milyen sorrendben viszik el a különböző utcákból? A kispestélyek azt tudják, hogy egy héten belül elviszik az ő ezt a zsákot. De ez ha azt jelenti zsákokat, akkor egyben, hogy a november 2-ától január 18 ez szemben azzal, amit én feltételeztem, ez azt jelenti, hogy egy és ugyanazon ház akár többször is kihelyezhet. Természetesen igen. Hiszen a, lomb is, tehát a lombhullás is olyan történet, hogy, hogy folyamatosan hurik a fáralom, tehát nem nem egy alkalommal rúdul lehet az eset. Ez, tehát... pont, ez pontosan így van, de egyébként ehhez a zsákokat egyszer biztosítják ezt a négy darabot, vagy ezekből a zöld zsákokból lehet igényelni máskor is? A zöld zsákokat egészében lehet vásárolni tehát, a, a telephelyén. Értem, tehát, a... Vás... tehát egyszer jár négy darab ingyen. Igen, és ezen felül szintén a sárga zsákokból, ami kifejezetten erre az időszakra nyújt segítséget, 70 forintos darabában szintén lehet vásárolni négy helyszínen, amit a helyi médiában megjelentettünk. És a szóróabb formájában a, az ingyenes zsákok mellé is elhelyeztük, hogyha nem lenne elég ez a négy zsák. jó akkor... látom, hogy ez a Közpark Kft. Varga Attila képviselőirodája, Kertváros és Kert és Csaba képviselőirodája? Pontosan jó látja, és az időszakokat is, hogy mikor, hol lehet ezt megtenni? Jó, aki kispestiek és érdeklődnek, azoknak azt tudom mondani, hogy az őszi avargyűjtés és szállítás a kispesti közterületekről 2020-ban cikkben olvashatják a pontos címeket is. Így van, illetve azt szeretném még hozzátenni, ha megengedi, ha van egy kis időnk, hogy azért az önkormányzat igyekszik másként is segíteni az ilyen zöld hulladékoknak a kezelését, tehát komposzt pályázat útján lehet elnyerni. Most ebben az évben a, a költségvetés nehézsége miatt nem történt ez meg, de amúgy minden évben is igyekszünk a későbbiekben is biztosítani eh, kb. 130-150-200 attól hogy eh, milyen jelzéseket is kapunk a lakosság részéről, komposztáló ládákat igyekszünk átadni, megfelelő szakképzéssel. Tehát szakember elmondja, hogy pontosan, hogy kell kezelni ezeket a komposztládákat, hiszen az lenne a cél, és itt majd ha majd még lesz rá idő, akkor ezt is igyekszem majd elmondani, hogy ezek az avar mennyiségek, ezek ne kerüljenek neki Kispestről. És itt ezeket nagyon szépen lehet komposztálni, zöld értéket lehet ebből teremteni, hol? és ennyit szerettem mondani hozzá, egy más úton Oké, okay, de azt hogy hol? Hol történik ez a tevékenység? Mármint micsoda a, a komposztálás? Hát arról beszél, hogy ne hagyj el Kispest területét, tehát maga a hasznosítás hol történik. Így van, a Tösszpalkárszének van egy telepe, ahol folyamatosan gyűjti ezt a, a nagy mennyiségű lombot. Egyelőre eddig az volt a gyakorlat, hogy egy ezzel foglalkozó szaki, cég mégiscsak elvitte Kispestről ezt a zöld hulladékot, viszont igyekszünk olyan pályázati forrásokat találni, erre van remény és a sikerrel találni, ami olyan berendezést biztosít, ami helyben. Oké, és az rá, mit gyárt? Ami itt születik, az mire jó? Hát az mondjuk egy óvodának az áramellátásába be tud most segíteni. meg megnyerjük azt a pályadatot, ami, ami szeretnénk sikerrel uh, részt venni. Ugye önök uh, Ketresznek nevezik azt az izét, amit én se tudnék nagyon másnak mondani. Hát, uh, abból hány marad kint? Nagyjából, nagyságrendénk? Nagyjából nagy. 25-30 170-ből Azokat is többször ürítik? Igen, ugyanaz a szabályra, mint a Folyamatos az ürítés. Amikor felajánlják annak a lehetőségét, hogy egy bizonyos e-mail címen, illetve telefonon tehetnek észrevételt a lomgyűjtési akcióval kapcsolatban, akkor a múltat figyelembe véve milyen észrevételek születtek az elmúlt időben? Az elmúlt időben a jellemző információ az volt, hogy miért nem az én házam előtt, mármint hogy nem ilyen vargatilan, hanem az adott lakóház elé van kitéve az alomgyűjtőket. Ez, ez, ez intenzitásában ez volt a legtöbb, az, ami érkezett hozzánk e, megérdés. Éppen ezért ez, ez is oka annak, hogy a zsákokat címre kivisszük mindenkinek, hogy akkor mindenki házhoz kapja a lehetőséget. Ilyen módon ez, ezt az igényt próbáljuk lekövetni, alulról hogy valószínűleg olcsóbb, mint az a kétszeres megoldás. Másfelől pedig, hogy mikor visszük már el, ne? tele van. Mm. nagyjából ilyen hogy mit keres benne olyan, ami nem oda való. Ugye az már tisztázott, hogy november 2 és január 18-a között történik az elszállítás maguknak a zsákoknak a házhoz juttatása, amitán a műsorban is említette, hogy megpróbálták ezeket berakni a postaládákba több-kevesebb sikerrel, vagy inkább kevesebb és több sikerrel. Hol tart most ezeknek a zsákoknak a szétosztása? Ez a mai naptól indul, és az én becslésem szent és a saját szerint ezt egy 5-6 nap alatt minden képviselős segítőik el tudják jutatni a megfelelő címekre. Na most van egy ilyen rendelet, de minden rendelet annyit ér, amennyire betartják, és most nem a szankció felől közelitek, bár valamkor jogász voltam. Kispest látképe mit mutat a tekintetben, hogy mennyire tartják fontosnak a lakók, azt, hogy azok a területek, amelyek egyébként hát falomban szennyezettek, miért a jó kifejezést, tehát hogy, hogy ezt a tevékenységet érdemben el is végezzék. Hát Nézd, én sokat a Csára Keréppáról, gyakorlatilag csak a járok Kispesten, és azt látom, hogy azért nem kevés Kispesti, már jelenleg is FKF által forgalmazott, vagy a közpárk által forgalmazott, és a zöldsákokban már gyűjtik ezeket a leveleket és van, ahol pedig nem annyira foglalkoznak vele, de én azt gondolom, hogy többnyire kispes lakossága jól áll ez a kérdéshez. Mennyire sérülékenyek tehát van ezek van a, a zsákok? Tehát abba, úgy is kérdezhetném, hogy mennyire vastagok. Nem hallom. Azt kérdezem, hogy mennyire sérülékenyek ezek a zsákok? Nem sérülékenyek. Vastagok. Tehát, hogy lebomló zsákokról van szó, de nem szakadékonyak, tehát jól meg lehet tömködni ezzel a levélel. A a zsákot, és nem jelent problémát ez. Nyilván, ha valaki szét akarja szakítani, akkor szét fogja szakítani. Jó, hát nem arra gondoltam, hogy valaki az erőpróbát itt végezzel. Van-e még bármi, amit kérdés nélkül erről a témáról ön szeretne elmondani? Hát én azt remélem, hogy azok, akik eddig nem figyeltek fel arra, hogy mi az ő kötelezettségük annak érdekében, hogy rendezhetett környezet legyen, ami egyébként kötelezménye is az adott tulajdonosnak. Így, hogy házhoz jön ez a zsák. Hászoljon az a szóról, az az információ, ami erre fölhívja a figyelmet, akkor talán tettünk egy lépést annak érdekében, hogy, hogy, hogy mindenki jobban odafigyel a saját környezetére, és azt remélem, azt reméljük a várfőzetés részéről, hogy ez az időszak is úgy tud eltelni, hogy, re hogy szépen, rendelőd, kis fogunk amunk körül találni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Én köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kérdésre. Önnek is köszönöm. köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Varga Attila a polgármestert hallották, és a beszélgetés támogatott tartalom volt. 061-877-0877 bármilyen témában, és annak függvényében maradok is. Ha nem tartanak rám igényt, akkor véget fog érni a műsor rövidesen. Ha igényt tartanak rám, akkor hosszabb lesz. Figyelek, ha van mire. 26 fokban kezdtem el a műsort és most 31 fokban. hoy show panas Megvannak az új adatok, 2316 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és 47 krónikus beteg halt meg, 233-an vannak lélegeztetőgépen, a múlt heti adat az valahol az én emlékezetemben még 205 volt, Annyi mindenről volt ma már szó koronavírus járvány kapcsán, hogy most csak sohajtani tudok. De ha Önök értelmes szavakat akarnak mondani, hajra. 061-877-0877 2316 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 61.563 főre nőtt a hazámban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős beteg, így az elhunytok száma 1.472 fő emelkedett, 16.491-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 43.600 fő. Az aktív fertőzöttek száma, csak ez itt közben játszadozik velem. De miért, azt nem tudom. Az aktív fertőzöttek száma 43.600 fő, az aktív fertőzöttek 28 az elhunytak 36 százaléka, a, a gyógyultak 29 a Budapesti 2602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen. 061-877-0877 először 061-877-0877 másodszor. 061-877-0877. Senki többet? Jó reggelt! reggelt Kívánok! Csak azért telefonálok, mert ennek a Gárberek lemeznek a budapesti koncertjén én ott voltam, és egy fantasztikus élményt jelentett. Nem mindig szokott lenni valami okának, hogy, hogy miért van ez a zene. Megtudhatom? Garbarak és a gyeret egymás mellé kerültek, gyeret amiatt, mert hogy tudtam, hogy nem fog több koncertet adni, és miután nem akartam, hogy kizárólag zongora szóljon. Gondoltam megintálom gyeret, akinek egy korszakában együtt, játszott, aki egy korszakában együtt játszott a Ö, igen, igen, igen, igen, A, ö, az, az is egy bámulatos lemez. Most nem úgy címe, de igen, igen, igen. A, de Gerett koncert nem lesz többet. Értem. És ennek mi az azt tudjuk? Két agyvérzés. Állj. Hát értem. Jó, köszönöm szépen. Ooh. Mm -hmm. Jó reggelt! Jó reggelt! Magánemberként szabad csatlakozni az adáshoz? Persze! Egy tapasztalatot szeretnék megosztani, hogy megjelent egy hír október elején két különböző tálalásban, a kerületi Facebook csoportban, amely arról szólt, hogy a 42-es villamoson őrjöngőket rendőrség sikerrel lekapcsolt. Jön magába szerintem egy pozitív hír. Hárman voltak, elég nagy balhét csináltak a villamoson, nem is egyszer, többször is, sikerült egy, egy, egy határozott akció a rendőrségnek lefülelni őket. És a tapasztalatomért hívtam a műsorot, hogy mennyire különbözőképpen látjuk ugyanazt a hírt. Az egyik komment folyamban folyamatos negatív megjegyzések voltak a a rendőrökre, a politikára hova tett -e egy sikertörténet, hogy ez miért nem történt meg hamarabb, mert különben is baliberál és ármány az, hogy a villamoson ilyen viselkedések vannak, és hogy nem képes senki ezért tenni. A másik kommentfolyam ugyanabban a Facebook csaportban, csak a rendőrségnek a közvetlen hírevet megosztom a polishu ott pedig hihetetlen pozitív viselése. Jó, az igazság akar. az, hogy egyszer ezt együtt kellene megtennünk, amikor saját magunkra vonatkoztatjuk a történetet, hogy ki miért viselkedik úgy, ahogy sajnos, amiről beszámoló, olyat az ember más témában is tapasztal. 061 877 aki most leesett a horogról, azt hívja, legyen szíves vissza, adott esetben egy-egy ilyen, tehát érdemes egy ilyen történetet a maga konkrétságában kielemezni. Én szívesen vállalkozom ilyenre. Jó reggelt! Bocsánat, egy jövő hívek Nem csak a... azt mondom, hogy, hogy, hogy legközelebb egy ilyen történetet érdemes konkrétságában majd kielemezni. Jó. Érzés. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Kívánok! Figyelek! Talán nagyon röviden. Megdöbbent sokszor, hogy a polgármesterk mit nyilatkoznak. Halló! Figyelek! Mert igen, én Budapesten délen lakom, itt is adnak két zsákot, hármat, ingyen, ö, ami körülbelül a 30, ha összer rohad, akkor belefér majdnem 50 liter. Most, ha ezt beszorzom utána, amit ők már pénzt kérnek érte, akkor a feléért ö, hivatok egy konténert. Tehát ez valahol a számomra egy, ö, nem azt mondom, hogy átbaszás, hanem áltatás. Azért egy konténernek a bérlése az nem. A kért... 4500 forint nálunk, na most ha 50 literes szorzom, akkor szorozza be, hogy 400 forint ö, per mennyire jön ki. Önnek nagyobb a tapasztalata, így most koran reggel ezt a matematikét. Igen, én kettes házba lakom, ezt nagyon sokszor felajánlották már a mi kerületekbe, és adnak kettőt-hármat ingyen, utána pedig lehet menni 200-300-400 forintért zsákonként. 50 liter fér be. Tehát 20 szoros ár, ugye 50 liter az egy köbméter, mint hogyha hívok egy konténert, és 3500, aki kicsit drágább, 4500 elviszi. 50 liter egy köbb méter? Nem, 50 liter egy zsák. Igen. 30-50 liter körül van egy zsák, attól fő kerület. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Bárki más, bármilyen egyéb ügyben. Jobban örültem volna, hogyha egy ennél színesebb műsor után állok föl, de hát ez nem kívánság műsor, mert hát ha valakit okolhatok, akkor nyilvánvalóan az csak saját magam lehet. Vannak súlyos a hétköznapi műsorok, miközben hát van egy, közelről mert tudja, hogy van egy eléggé intenzív és jelentős hétköznaputálatom. A hétköznaputálat az nem azt jelenti, hogy az ünnepnapokat szeretem, hanem magát a hétköznapiságot, amit egyébként most nehéz lenne itt definiálni, és 9 óra után 3 perccel nem is kezdenék hozzá, bár ha volna rá jelentős igény, akkor megpróbálnám. De ha nincs, nagyon sok a megbetegedések száma, nagyon sok a halottak száma, és sok, egyre több a gépeken lévők száma. Függetlenül attól, hogyha belegondolnak az arányokba, hogyha azt a 16 ezer lélegeztetőgépet, amit beszereztek, annak mondjuk a 80%-ára igény lenne, hogy az egyébként milyen megbetegedés számot feltételez, hát abban jobb nem belegondolni beleért, vagy az nagyobb lakosság számot mutatna, ha jól hozom összefüggésbe a számokat, mint ahányan itt ezen a pár nézet kilométeren élnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, én tudom, hogy még, hogy a fog. A Fradi eh, Moniron, az mit jelent? Hát ez egy káromkodás. De azon belül hát azon... nagyon csúnya? Hát igen, hát, ahogy az emberek egyébként csúnyán szoktak. Hmm. Ez És arra akkor van ki, hogyan... a Fradinak mi, mi a jó benne? Nem, az egy szurkolói csoportnak volt a vélemény nyilvánítása. Abban ne, nem arról szól, hogy abban mi a jó, abban az volt a dolog lényege, hogy ezt szerették volna mások tudomására hozni, és ezért legyártottak egy ilyen molinút. Az, hogy, ő, hogy csúnyát mondjanak az szerve Hát Na, na ennyit szerettem volna tudni. Nagyon szívesem. Jó reggelt! Jó kívánok! Ön is úgy említette, mint ahogy minden hírekben azt halljuk, hogy többségében idős krónikus kor koronavírus Elnézést, annak oldalt olvastam föl szó szerint. Bocsánat, bocsánat nem Volt csak hogy általában ezt halljuk. Ezt Igen. szeretném. Azt megkérdezni, hogy miért mondja ezt mindig ez a bizonyos ö, ö, hát, mit tudom én, a Müller Cecilia, vagy a, a mindenki, aki erről a koronavírus áldozatairól beszél, hogy többségében idős. Mi van? a fiatalok, az elhunyt fiatalokkal. Nem halljuk azt, hogy meghalt egy 48 éves betegségben nem szenvedő. Tehát sokkal jobban megrémülnének a fiatalok, hogyha nem azt hallanánk, hogy mindig az idősek halnak meg, meg a krónikus betegek halnak meg, hanem azt is bemondanák, hogy a kevesebb, a, a, a kevesebb ne felejts el, hogy amikor a megbetegedések száma van, ott sincsen meg ez a részletezés, és azért ezt az egészet nem csak a halottak számával lehet demonstrálni. Tehát az, hogy megbetegednek kétezer néhányan, négyezer valahányan, hogy azoknak mekkora része fiatal, mekkora igen, része nem. Ebben például elmondták, hogy az elmúlt időben jelentős korfaváltozás pont, állt be, igen, ön ezt említi, de egyébként mindig csak azt halljuk a hírekben, minden hírekben, hogy idősek halnak meg, akik kronikus Nézze, batégek, uh, uh, többségében. Uh, uh, annyi... Lehet, hogy... Annyiban nagyon fontos, amit ön mondt hogy múlt héten is valaki kérdezte, hogy azoktal az emberekkel, akikkel én a korábbiakban beszélgettem, miért nem beszélgettek? Egyszerűen azért nem beszélgetek, mert a jelegi helyzet ezt nem tudja létrehozni. Amíg nem hirdet a kormány veszélyhelyzetet, ide a, igen, hát azt a kormány hozta ezt a igen. döntést, és nem te a parlament el kell fogadtatni, bár most lehetséges, hogy kavarom, tehát veszélyhelyzet még miatt valamit pontatlanul mondanék drákoinak tűnő intézkedések addig ezek a mondatok azok pusztába kiáltott szavak az lesznek, igen. hiszen azt lehet látni nemzeti konzultációtól teljesen függetlenül mindenféle politikai vélemény nyilvánítás nélkül, hogy az emberek, akik szabadságra vágynak, ezzel párhuzamosan, hogy most fegyelmezetlenek, vagy más szót kéne erre alkalmazni, minden esetre olyan életkörülményeket engedélyez ma a kormányzat, amely ezt a fajta terjedését teszi lehetővé a vírusnak, amit egyébként ma a kormányzat úgy ítél meg, hogy nem kell ennél szigorúbb intézkedéseket használni. teljesen igaza van, és ezért én azt javasolnám, hogy be kell mondani azt is, hogyha 30 halott van és 28 ebből idős krónikus, akkor mondjuk be azt, hogy 30, vagy kettő fiatalember hunyt el, akinek eddig semmi betegsége nem volt, csak elment egy buliba, vagy egy akárhova, és ott össze a betegséget. És így meghalt. Oké. Okay. Parlament egyébként nem kormány közben rájöztem. Remélem, hogy jól. Hiszen pont erről folyt a vita. Nem tudok mit kezdeni a mostani helyzettel. Tehát a maga nemében épp olyan felelőtlenség, az eszefetüntetés, mint a Fradi meccs. Valamiért akik részt vettek az szf is és ezt nem elemezné, megengedőbbek ezen esemény kapcsán, amely tömegét tekintve talán azonos ö, ö, számú embert mozgatott meg egészen más körülmények között. Természetesen ez egy felvonulás volt, itt egy hosszú sorban voltak, lehetséges, egy a maszk használatban is volt különbség. Minden esetre, ami a társadalmi távolságtartást illeti, ez a social distance, ez egy elképesztő szó, összefüggés korában szerintem ilyen nem is létezett, nagyszerűen lefordították, mégis az ember a tartalmával nehezen tud mit kezdeni. A hétvégén két ilyen esemény is volt, őszintén remélem, hogy ezek nem váltanak ki olyan drámai változás, mint amilyen drámai változások egyébként a megbetegedések számában tapasztalható, hiszen most már egymás követő napokon négy számjegyű összeget hallunk, nem is egyessel az elején. Jó reggelt! Mi? Jó reggelt! Uram, ha telefonált, vagy hölgyem, akkor meg kéne szólalni. A tüntetésen is ezt nem elemezné, megengedőbbet meg ezen esemény kapcsolatban. 3, 2, 1, viszont hallásra. 9 óra 12-ig maradok, ha nem telefonálnak. Most 9 óra 9 perc van és 42 másodperc. Mintha több lenne a járványjal kapcsolatos szorongás, mint a konkrét történet, mert hogy konkrét történettel önök, ami a saját történetük, nem állnak elő. Senki. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én még a Molinóval szemben szeretnék kérdezni. Tudtam, vala, a Molinót csak úgy lehet bevinni, hogyha engedélyeztetik. Nagy kérdés, hogy emiatt lesz-e büntetés, de én nem a büntetés oldaláról közelítek. Az rendben van, de azon kívül, ha már valahogy becsempészték esetleg feltételezve, akkor ö, miért nem vetették le? Ezt se tudom, ott... lehet, hogy levetették, fogalmam sincs, tehát erről nem számolnak be a híradások, nem szeretnék olyan tartalmat mondani, amivel nem vagyok tisztában. Mert csak úgy lehet bevinni egyébként. Én ezt értem, de most attól kezdve értem, most már önmagunkat ismételjük. Ezt Jó. ezek szerint nem így vitték be. Eljárte a Fradia saját közönségével szemben, miközben ott azonosítás van, eljárja -e az MLS, halványilag gőzöm nincs, jelen pillanatban 24 most már több mint 24 órával, 36 órával az esemény után nem tudok arról, hogy a Fradi közzétett volna bármilyen közleményt az eseménnyel kapcsolatban, de most rámelyek a Fradi oldalára. És egyébként nem is nagyon gondolom, tehát nem hinném, hogy a Fradi el akarna határolódni azoktól a szurkolóiktól, akik ezt tették, de most megint egy olyasmit mondtam, be lehet, hogy tévedek. De abban egyetértünk, hogy el kéne járni. Miután kamerarendszer van, be tudják azonosítani nem tudok mit mondani. Sajnálom a történetek történteket, ez Frimpong mondja. Szomália mondták a többiek, hogy biztos gólt lövök. Itt erről, az eseményről én nem találok hírt. Jó, köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Mint hogy arról se tudok, hogy a az SF és tüntetés tüntetők, azok üzentek volna a fradinak. 061-877-0877 9 óra 13 perc, 9 óra 21-ig kéne maradnom, de addig nem fogok itt Petrezseimet árulni, ha nem telefonálnak. akkor ott tartunk, ahol általában a mai műsor elkészítésében ugyanazok voltak segítségemre, Zömmel, de főleg Dani. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor Kedden, az holnap 7 óra után, de még 4-8 előtt találkozunk, ugye a Kedd az adott Német Gábor Fűries Balázs. És miután az égejött a világen senki nem telefonál, így elköszönök Önöktől. Köszönöm mindazoknak, akik ma is velem tartottak, és szóljanak azoknak, akik nem tartottak velem, hogy a holnapi műsor még jobb legyen, mint a mai. Viszontalássra hallásra kukac gmail.com